Napkelet rejtett kincsestára, Irodalmi kaland túra, az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkeszti Szilágyi Rohini. témánk az álom. Az álmodás tapasztalata, az álmok látása mindig nagyon érdekelte az emberiséget. Chuang Tse kínai bölcs egyszer azt álmodta, hogy pillangó formájában virágról virágra repked. Reggel, amikor felébredt, komolyan elgondolkodott azon a kérdésen, vajon ő álmodta-e a pillangót, vagy a pillangó álmodja magát Chuang c a kétféle létezés párhuzamosan fut egymással, és a cselekmények szálai csak néha érintkeznek. Mégis van valaki vagy valami, ami összekapcsolja őket, a lélek vagy a tudat. Az indiai upanisádok tudatállapotokról beszélnek. A brihadára Janga upanisád határozottan megkülönbözteti az ébrenlét, az álmodást és a mély alvást. Azt mondja, a lélek ugyan változatlan és önmagában elégedett, de mégis úgy tűnik, mintha ide-oda utazna a különféle világok között. Miután az álom állapotában kedvére időzött, csapongolt, jót és rosszat látott, ismét visszasélt kiinduló helyére, az ébrellét állapotában. Amit ott látott, abból semmi sem követi, mert a lélek nem kötődik semmihez. Miután az ébrelét állapotában kedvére időzött, csapongott jót és rossz le látott, ismét visszasért kínodó helyre. Mint ahogyan a nagy hal a folyó két partja között csapunk, az innen sőt és a túlsót érintve, épp így a lélek is, e két állapot között csapunk, az álom és az ébrelét állapota között mint ahogyan a levegőben a sójon vagy a sas a röpködéstől kimerülve összecsökja szárnyát és nyugvő tér. Épp így a lélek is abba az állapotába igyekszik jutni, amelybe elalvása után semmire se vágyik. Nem lát semmiféle ármut. A csándógja upatnisád ezt mondja. Amikor az ember mélyen alszik, egyesül a létezővel, visszatér önmagába a mándukja upanisad négyféle tudatállapotot különböztet meg. Az első fokozat az ébrelét állapota, amikor az értelem kifelé irányul. Második fokozata az álomállapota, amikor az értelem befelé irányul. A harmadik a mély alvás, amelyben a lélek egységé vagy tiszta megismerésé válik. Negyediknek azt tartják, amelyben az értelem sem befelé, sem kifelé, sem mindkét irányban nem irányul. Ez nem válik megismerésé, sem tudatos, sem tudattalan, láthatatlan, kimondhatatlan, megfoghatatlan, meghatározhatatlan, elgondolhatatlan, és az egység bizonyosságának lényege, a jelenségek megszűnése, a nyugalom és a boldogság. Ez az önvaló, ezt kell megismerni. Más upanisádok még egy ötödik tudatállapotról is tudnak, amelyet játitátnak a negyediken Túlinak neveznek. Itt valószínűleg a transz állapot különféle fokozatairól van szó, ezt azonban csak az érti, aki át is élte. A Brihadára Janka upanisád leírja, Ripta Báláki és Adzsáltasa Trubánerészi király beszélgetését. A király azt kérdezte, hol tartózkodik a lélek, mi alatt az ember alszik, és honnan tér vissza, amikor felébred. Mivel dripta báláki nem tudja, a király maga válaszolja meg a kérdését. Miközben az ember alszik, a lélek mindenféle ismeretet magához vonz, és a szív belsejébe levő térben nyugszik. Eközben leköti az életlevegőket, ezért azt mondják rá, hogy alszik. Lélegzése lelassul, nem beszél, nem lát, nem hall, nem ebben a világban gondolkodik. Egy másik világba jár, ahol néha király, néha áldozó pap, néha pedig madárként repked. De amikor mélyen alszik, akkor nem tud semmiről. A szívből kivezető 72 ezer érben járkál, vagy magában a szívben nyugszik. Ahogyan a pók a saját testéből kieresztett fonáló jön elő, ahogyan a tűzből kipattannak a szikrák, ugyanúgy bocsátja ki a lélek és az életlevegőket, az univerzumot, a félisteneket és az élőlényeket. Sin timón, el viento arrastró y pueden afraarse señor si tu mano me das yo puedo retomar tu sendero tu honor sé que un día a mi ser calmará cuando tenga conciencia de ser pas pequeña que una hojarasca, más tolerante que un vegetal, y ofreciendo a todos respeto de estar excelente. Minden élőlény álmodik, függetlenül attól, hogy az álomra visszaemlékezik, e vagy sem. A csecsemők alvás idejük 80%-át töltik álmodással, a gyerekek 35-40, a felnőttek 20-30%-ot. Még az állatok is álmodnak, amit az alvó kutyákon, macskákon nagyon könnyen meg lehet figyelni. De álmodik a tojásban készülődő kis csirke is. Miről álmodhat ez a jószág? Pavlov azt mondja. Az álmokat ingernyomok idézik elő. Ezek az emlékek időben rég elmúlt impúzusok maradványai. Ha a még ki nem emelt csirke időben rég elmúlt impulzusokra emlékezik, ezeket csak egy korábbi születésében érhette át. Ez pedig azt jelenti, hogy Pavlov a reinkarnáció mellett foglalt állást. Mindenki tudja, azért alszunk, hogy kipihenjük magunkat. A tudományos kísérletek azonban azt igazolják, hogy az alvás nem elég. Az álomképek látása éppen olyan fontos, mint a pihenés. Az álmodásban meggátolt kísérleti alanyok nagyon hamar pszichotikus tüneteket mutattak fel, a halucinációk és téves elképzelések többnyire üldözési élményekkel társultak. Az álmodása nagy szükség van, de még nem egészen világos, hogy maga az álom mit jelent. A 19. század tudósai meg voltak győződve arról, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alkalmilag még ma is felbukkan a nehéz vacsora és a Lidérsz nyomásos állam közötti összefüggés. Alfred Mori a Sleep and Dreams-ben azt írja, hogy csak azért álmodott a Kairói bazáról, mert miközben aludt, valaki erős illatszer tartott az orra alá. Egyszer a tarkorája esett az ágydeszka. Erre azt hitte, a francia forradalom idején élt, és guillotinnal végezték ki, mint arisztokratát. Vajon mit álmodik az, akinek hasonló kalandja akad az ágydeszkával? De még soha nem hallott erről a, a nagyszerű találmányról. Hildebrand német álomkutató kijelentette, hogy ugyanaz az inger mindenkinél másféle álmot vált ki, ebben azonban nincs semmi törvényszerűség. Freud helyesen látta, hogy a tudat még álmodás közben is képes arra, hogy ellenállást gyakoroljon, vagy éppen cenzorként szerepeljen. Sajnos azt hitte, hogy a cenzúra tárgya csak egyetlen dolog lehet. Frajdóta mindenki az álmok látens és manifest tartalmáról beszél. A csak szótól azonban nehezen tudnak megszabadulni. Az álom azonban nem csak ilyen, vagy nem csak olyan, sőt, inkább végtelenül változatos. Hányféle álom van? A külső hatásokat nem lehet kizárni. És az is tény, hogy a legtöbb álom semmit mondó. A napi események feldolgozása. Létezik az a terület is, amely felett az éber állapotban levő, valójában jelentős cenzúrát gyakorol. Vannak olyan vágyak, amelyeket csak az álomban lehet megnyugtatóan kiélni. Vágyi Nagy Ferenc írja az álomhoz. Örömteremtő vagy te, nem a halálmord képe, lantom rezeng. Ó, édes álom, Földi tündér Isten, erős nyugalom királya. Reánfúvallod lelkedet édesen, s hattyúpehelyjeltölt puha ágyadon altatsz, verejtéken patakját mély nyugovásom alatt letörlöd. A bánat és gond nappali fellegét, mely mennykövekkel rakva fejem felett egymásra tornyozott, elűzött képzeletim beborult egéről. Az álmodó éppen olyan kevésség képes teremteni, mint az éber. Csak a már egyszer megismert képeket rendezi újra. Például, ha ismeri az aranyat és a hegyeket, könnyen álmutat aranyhegyekről. Az álom elrepítheti olyan városokba is, ahol még soha nem járt. Ezek vagy a régi emlékképek, vagy az asztrál utazásnak nevezett jelenség. Mohamed proféta egészen a paradicsomig jutott asztrál utazásában. Kolerics kublakán járt. Herbert lájal pedig csak egy virágos réten. Herbert lájjal álomrét. A réteken sok tark a kis szíromleng, s a könnyű, illatos szelegben rendeződik megszedett virággát. Mennyi sárga, mennyi kék-piros, rojtos ruhák, és kis fitos kalap, amelyen rezgő fű a fátyol, nem sokat ér, ha fázol, de vállad mégis eltakarhatod, ameddig alszol, lesz egy jó napod. Ringat a hold, az égi üst, a végtelenbe csillanó ezüst. A trying to not to be mana Ezen szabadulunk attól az elképzeléstől, hogy minden álom valami fontos dolgot jelent. De kicsi vannak profétikus álmok. Azt kérdezi Bót Péter az 1700 es évek közepén Szent Hiláriuszról elnevezett tudós gyűjteményében. Kellé hinni az álomnak? Meg is válaszolja. Futó árnyékon kapdos, zúgó szél után fut, aki az álom után jár. Egyszer egy ember azt álmodta, hogy ne higgyen az álomnak. Ez, ha hit volna, úgy nem hit volna ennek, az ő álmának, hanem hit volna, ismét úgy hit volna. Ez bizony csak ugyanaz a probléma, mint a görögé, akinek egy krétai azt mondta, hogy minden krétai hazudik. Mégis Lányi József püspök 1914. június 28-án hajnalban azt hálmodta, Gyászszegélyes levelet kapott Ferenc Ferdinánd címerével, a trónörökös, 12 óra múlva lett a merénylet áldozata. Platón ezt írja a köztársaságban. Szókratész szerint a jó ember álmai mindig tiszták és profétikusak, mert amikor alszik, a lélek szabad, és nem kötik le a test gondjai. Ezzel szemben Homéroszt ezt mondatja Pénelopéval az Oduszeljában. Idegen, az álmokat nehéz megkülönböztetni, nem minden teljesül be az ember számára. Az árnyékbirodalmak két kapuja van, az egyik szarúból, a másik elefántcsontból. Amelyik áloma fűrészelt kapun keresztül jön, az csaló, és amit mond, az nem teljesül be. De amikor a csiszolt szaru kapun átjön, az igaz és a halandók számára beteljesül. Nehéz eldönteni, hogy József álmai valóban megmutatták a jövőt, vagy a nagy pátriárka manipulálta -e a fáraót. A sumér epozban azonban Ziusudra valóban álmában tudta meg, hogy özönvíz fenyeget. Jákob, amikor Ézsai a jelöl menekült, betelnél azt álmodta, hogy az angyalok felalá járkálnak egy hatalmas létrán. Galénusz azt állította, hogy az orvosi ismeretei jó részét álmainak köszönheti. Némelyik álom igencsak komoly hatással van a világ történelemre. Egy névtelen egyiptomi herceg vadász kirándulásra indult a sivatagban. Estére elfáradt, és éppen a híres szinx mancsai között pihent meg. Azt álmodta, hogy megjelent előtte a napisten Réharmakisz, és közölte vele. Neki adja a hatalmat Egyiptom felett. De van egy feltétele. Ássák ki a homokba félig eltemetett szfinxet, és törödjenek a megőrzésével. Réharmakisz kívánsága teljesült, és a névtelen Egyiptomi herceg Totmesz néven tóra került. Azt az utolsó négy király azt álmodta, hogy a lánya mandané testéből forrás fakadt, és elárasztotta egész Ázsiát. A király úgy értelmezte, hogy mandanénak fia születik, aki őt félállítja, és hatalmas uralkodó lesz. Ezért egy jelentéktelen perzsához adta feleségül a lányát. A végzet azonban továbbjátszott játszott a aki most azt álmodta, Mandáni testéből szőlőtőkenőt, és beborította egész Ázsiát. A király megrémült, már semmi mással nem tudott gondolni, csak arra, hogyan lesse meg az unokáját. Tervei azonban meghískultak, és Mandáni fia valóban nagy hódító lett. A perzsó megalapítója, Kirosz. A végzett alaposan megtréfált a Ciszerót is, aki korábban írt egy szatirikus könyvet a jóslásokról. Csak természetes, hogy nem hitt az álmokban. Egyszer azonban azt álmodta, hogy az előkelő fiatalember aranyláncon ereszkedett alá az égből, és megállt egy templom kapujában. Másnap találkozott octavius Cézár egyik távoli rokonával, és azonnal felismerte benne az álomban látott ifjút. Mindent megtett, hogy behízelegje magát nála, nem számolt azonban egy ellenségével, Antoniussal, aki kivégeztette még mielőtt learadhatta volna a hízelgés eredményeit. ször Thomas Brown megjegyzi az álmokról írt eszéjében. Cicero csak számni lehet. Milyen kiválóan beszélt az álmok értéktelenségéről, ő maga mégis a saját álma miatt halt meg. Az ópánisádok gondolatmenedét a puránák folytatják. A simat bágavatam azt írja. Az intelligenciát három cselekvési állapotban lehet érzékelni. Az ébrelétben, az álmodásban és a mély alvásban. A megszokott nyugati definíciók nem segítenek abban, hogy ezt az állítást megértsük. Az első probléma, ki az érzékelő? Az én nem lehet az, hiszen a bágavatam termionológiája szerint az én vagy szellemi lélek, nem az anyagi világ része, cselekvésének a területe nem ez, így érzékelésre sincs szüksége. Nem lehet az érzékelő az túl a saríra vagy durva test sem, mivel ez önmagában véve tétlen anyag. Az érzékelőt valószínűleg a finom testben vagy szókma sarirában kell keresnünk, amelynek részei az elme, a hamis én valamint az értelem, vagyis az intelligencia, amit három cselekvési állapotban lehet érzékelni. Ha az intelligencia csak önmagát érzékelni, semmit sem tudna meg az anyagi világról. A hamis énnek nincsenek cselekvési állapotai, így az elmét kellene érzékelőnek tekintenünk. Az elme viszont egyáltalán nem életképes a szellemi lélek jelenléte nélkül, a szellemi lélek mellett pedig ott áll a felső lélek, mint cselekvő és a cselekvések szemtelen tanúja. Vajon egyedül a felső lélek az, aki hol az ébrenlétben, hol az álmodásban, hol pedig a mély alvásban érzékeli az intelligenciát? És ha igen, hogyan van az, hogy ebben az érzékelésben részt veszek én is? Hogyan van az, én is tudok arról, amiről a felső lélek. És ebben az esetben ki ez az én? A bágavatam nem ad választ ezekre a kérdésekre, mivel az anyagi világban a hamis én az, aki felülír mindent. A hamis én miatt azonosítjuk magunkat a finom vagy a durva anyagi testtel. A hamis én fogadjuk el cselekvőnek és érzékelőnek. Ahogyan az alvó ember az álmaiban megnyilvánuló testnek megfelelően cselekszik, és azt a testet önmagának tekinti, úgy azonosítja magát az ember a jelenlegi testével is, amit a múltban elkövetett tettei következtében kapott. Ugyan gyakorolhatnak hatást tettek arra, aki nem cselekszik. A Bágavatan ezt is az álommal magyarázza ahogyan az univerzum Visnú náraján álomszerű teremtése, a szellemélek is megteremt maga körül egy álomszerű kisvilágot. Nem cselekvéssel, hanem pusztán akarattal. Álmában számtalan dolgot lát, belebonyolódik az álmok szemlélésébe, és a következmények is hatással vannak rá, egészen addig, ameddig fel nem ébred. Az álomban az érzékek tárgyai ténylegesen nincsenek jelen. Mégis, amikor valaki mélyen alszik, álmában számtalan dolgot lát magában, mondjuk nagy hegyeket és folyókat, vagy talán az egész univerzumot, noha ezek távol vannak tőle. Álmából felébredve azt látja, hogy emberi testben van és az ágyán fekszik. Azután a különféle körülményeknek megfelelően egy bizonyos nemzetiséghez családhoz a többi tartozónak tekinti magát. A mély alvás, az álom és az ébrenlét állapotai, állapotai mind az Istenség legfelsőbb személyiségének energiái. Azt olvashatjuk a Simad Bhagavatam 4. énekében, hogy a három cselekvési állapot közül kicsi az álom a legérdekesebb, hiszen előfordulhat, hogy hirtelen olyan dolgokat tapasztalunk, amit jelen testünkben sohasem láttunk vagy hallottunk. Az élőlény álmában elhagyja a fizikai testet. Elméje és intelligenciája működése révén egy másik testben cselekszik. Az álom visszavezethet egy korábbi születésbe, de megmutathatja azt is, hogy a jelenlegi vágyak milyen anyagi testben fognak kifejeződni a jövőben. Mivel a tiszta a jövőben már nem kell újabb durvatestbe testbe kerülniük, az elméjükbe vésődött vágyaik álmaikban válnak valóra. Ezen kívül van egy álombeli állapot, amikor a megértés közvetlenül az Istenség legfelsőbb személyiségét éljön. Mindenre a sokféle álombeli tevékenységre csak azért vagyunk képesek, mert az anyagi világban minden létezés, Mahávisnú álma. Az Úr négyezer jugán át belső energiájában, és közben úgy tűnt, mintha a aludna az okozati óceánon. Ezután belépett az univerzum lótuszvirágába, mint felső lélek, és amikor azt az anyagi természet kötőerői megtermékenyítették, megszületett a védikus bölcsesség személyisége, akit magától születettnek nevezünk. Az anyagi világ, a mahattatva terméke, az úr állapota, amikor misztikus álmában, a jóga nitrában, az okozati óceánon álmodik. Ez a kozmikus megnyilvánulás becsapja az élőlényeket, akár egy álom vagy képzelődés, mert a legfelsőbb úr illuzórikus külső energiája hozta létre. Krishna 64 transzcendentális tulajdonságai közül 50-ből az egyéni lélek is részesülhet. Ezek a tulajdonságok végtelen kismértékben vannak benne jelen, ez azonban mégis elég ahhoz, hogy megpróbálja utánozni Krishna cselekedeteit. Néha ez sikerül is neki. Például létrehozhat valami jelentéktelen dolgot, ami éppen úgy ideiglenes, mint az egész anyagvilág. Vágyai következtében különféle helyzetekbe, létformákba kerül, amelyeket az illusorikus energiahoz létre. Ezért éppen olyanok, mint az álom. Mindez csak azért létezik, mert annyira ragaszkodik hozzá. Ha az élőlény arra vágyik, hogy ő legyen az úr, hirtelen olyan álomban találja magát, ahol ő lehet a király. Láthat álmában egy tigrist, amely éppen arra készül, hogy felfalja őt, de amikor felébred, látja, hogy nincs sem tigris, sem életveszély. Ha úgy nevezett éber állapotában nagyon gazdag, az eféle gazdaság csupán anyagi, és az álomhoz hasonlóan egyszer szerte foszlik. Ha a test teljesen tétlen, a tudat akkor is cselekszik az álmok formájában. Ez a cselekvés illuzórikus, de ugyanígy illúzió az is, amit az úgynevezett éber állapotában él át. Feleség, ház, gazdagság, királyság, haderő, hmm. mind olyanok, mint egy gandar nagara, nem létező kastély, amit képzeletünk teremt az erdőben. Ezek a dolgok ideiglenesek, ezért nem többek puszta álomnál, vagy illúziónál. Csupán a múltban elkövetett tetteink következtőben teremtjük meg az elmében. Emiatt végzünk további cselekedeteket. Az álmok tanulmányozása megtanít arra, hogy felismerjük a valódinak és állandónak tartott anyagi világ igaz természetét. A vajisnava filozófia szerint ez a jelenlegi állapot nem valótlan, csak ideiglenes, mint egy álom. Az álom nem létezik, mielőtt elalszunk, és ha felébredünk, nem folytatódik tovább. Ugyanilyen az egész anyagi teremtés, ideiglenes, és még a jó és rossz közötti megkülönböztetés is illuzórikus. Ahogyan az ember tévedésből kígyónak néz egy virágfüzért, vagy álmában boldogságot és szenvedést él át. Úgy, az anyagi világban, amiatt, hogy a dolgokat nem gondoljuk végig alaposan. különbséget teszünk a boldogság és a szenvedés között, az egyiket jónak, a másikat pedig rossznak tekintve. Amit az anyagi világban jónak vagy rossznak tartunk, az csak az elme önzése, és idővel mindkettő épp úgy tuva tűnik, mint az álom.